1, 2, 17. Înălțarea Domnului la cer. Evenimentul înălțării Domnului este o consecință firească, indispensabilă a învierii sale, dacă îl raportăm la noile caracteristici ale umanității Domnului. Umanitatea înviată, transfigurată a Domnului, care nu mai putea fi percepută fără o curățire a inimii și fără credința în El, nu mai aparținea modului de viață al istoriei actuale. De aceea, înălțarea sa de -a dreapta Tatălui este un eveniment al economiei mântuirii și, prin excelență, un eveniment extatic. Dacă la învierea sa din morți apostoli au fost privați de sesizarea evenimentului în sine, atunci când el s-a produs la înălțarea sa, apostolii sunt martor efectiv direcți a evenimentului. Matei nu ne indică nimic despre înălțare. El ne, aduce, el ne duce până aproape de clipa înălțării, dar nu mai departe de atât, conform Matei 28, 16-20. Marcu concentrează într-un singur verset, Marcu, 9, Marcu 16, cu 19, toată discuția despre înălțarea sa la cer, astfel, după ce Domnul Iisus a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. omenul un Chirios Iisus, metato lalisi aftis, a vorbit cu ei, anelimfti ton uranon, S-a înălțat, a ne liv, a ne limfti, e verbul pentru înălțare, întru cer, în cer, che ecatisen și așezut, ecdexion de-a dreapta la dreapta tuteu, a lui Dumnezeu, al Dumnezeu Tatăl. Marcu 16 cu 19. De la Marco nu aflăm decât că apostele au fost de față la înălțare și că înălțarea sa nu înseamnă nimic altceva decât ridicarea umanității sale de-a dreapta Tatălui. Nici Luca nu vorbește în Evanghelia sa în termeni extatici despre evenimentul înălțării Domnului, deci el a fost un eveniment extatic. Luca ne spune următoarele Evanghelie și ieșind ei afară până spre Betania, și ridicându-și mâinile lui a binecuvântat pe ei și s-a făcut că în timp ce îi binecuvânta el s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer de aftis exo eos pros bitanian sau Vitanian, che eparas tas hiras aftu evlogisen evlogisen a binecuvântat evlogisen aftis Che geneto, e ento, e flogin afton și s-a făcut că în timp ce bine binecuvânta pe apostol, Afton aftus, diesti ap afton, che neferetu iston uranon s-a depărtat de ei s-a nățat la într cer. Confort Luca 24-50-51 Observăm că Luca încadrează țarea într-un cadru evlogistic liturgic. El se depărtează de apostoli și se înalță la cer în timp ce îi binecuvânta. Reacția apostolilor surprinsă în versetul 52 este aceea de plecare a ființei lor eh, interioare în fața lui, de a plecare, de închinare în fața Domnului. Ei rămân într-o stare de adâncă evolav, ei Sfinții Apostoli, văzând în mod în înălțarea e, Domnului la cer, trăind o mare bucurie interioară. Dacă femeile mirolosiți văd în Isus cel înviat pe Fiul lui Dumnezeu transfigurat și se închină lui ca Dumnezeu și om, apostolii, numai după ce văd pe Domnul înălțându-se la cer, trăiesc cu toți adevărata stare interioară vis-a-vis -vis de persoana sa. Și accentuăm acesta mănun pe baza mărturiei lui Matei, care afirmă la 28 cu 17 că unii din apostol s-au îndoit, văzându-l în munte pe când alții s-au închinat, che, idontes safton, prosechinisan, i de edistasan. Și văzându pe unii s-a închinat, iar alții s-au îndoit. Nici nu se ocupă de înălțare. Tolul Luca îi revine meritul de a fi evidențiat caracterul ecstatic al înălțării Domnului în primul capitol din Faptele Apostolilor. Textul său este următorul. Și zicând acestea, vedeau cum el se înalță și norul a luat pe el din ochii lor. Și cum erau ei cu ochii ținte la cer, privind mergerea lui, iată doi bărbați în veșminte albe au stat lângă ei, și aceștia l-au zis, bărbați galileeni, de ce stați privind către cer? Acest Isus, care s-a înățat de la voi la cer, astfel va veni, după cum l-ați văzut mergând la cer. Chetafta ipon vleponton afton pe chenefeli ipelaven afton apoton oftalmon afton. Că os a te nizontă și săn este uranon pără aftu că idu Andres iată Andres Dio doi bărbați doi sfinți îngeri sub formă de doi bărbați sub chipul a doi bărbați paristichis san aftis asta lângă ei Iene, jeste, jeste, jeste, lefkes. Icheipan Andres Galilei, ti esticate învleponte iston uranon, Aftos o Isus, acest Isus, o analimftis afimon iston uranon, care s-a însă de la voi la cer, în cer, într cer. Elefes este un tropon, eteas este afton, porefomenon iston uranon. Astfel va veni, va reveni, adică prindă slavă la a doua venire, Domnul, după cum l-ați văzut mergând la cer, adică în, acel, în același mod neașteptat, uluitor de frumos de tremurător prin frumusețea sa după cum l-ați văzut înălțându-se la cer așa va și veni pe norii slavei sale ca să judece lumea într-o dreptate iar textul a fost citat cel în română și în greacă de la faptele apostolului 1 9 cu 11 care e textul referitor la înălțarea Domnului din faptele apostolilor. Norul, ca și albul veșmintelor sunt cele două elemente absolut importante care califică înălțarea Domnului ca eveniment extatic, Văzut nu cu ochii fizici, ci duhovnicește. Domnul se ridică într-un Duhul Sfânt la cer. Norul slavei cerești răpește de la ochii lor în timp ce lângă ei apar cei doi îngeri care fac din înălțare nouă despărțirea lui Iisus de oameni ce o adevărată pregătire pentru revenirea sa într slavă, conform faptelor Apostolului, în țara Domnului, nu este evaluată teologic separat de evenimentul Păgorului Sfântului Duh, faptele Apostolului 1 cu 8, și nici de acela al celei de-a doua veniri. În țara pregătește evenimentul rusalilor, dar, ca, dar ea indică și modul extatic în care va fi percepută, cum spuneam, a doua sa venire într-o slavă. Însă, dacă îngerii vorbesc despre revenirea lui pe norul slavei sale, Domnul vorbise ultima dată despre primirea puterii Sfântului Duh. Slăjuirea Sfântului Duh în apostoli era mesajul final al economiei mântuirii. 1.2.8. Pogorârea Sfântului Duh În țara Domnului nu dispersează comunitatea apostol, ci din potrivă unifică. Conforgentii toți aceștia stăreau în rugăciune ca o singură minte, împreună cu femeile și Maria, mama lui Sus, și cu frații lui, faptele Aposul 1 cu 14. Comunitatea aștepta împlinirea făgăduinței, însă așteptarea venirii mânghătorului nu era o așteptare pur liturgică, deoarece au loc și alte acte care sunt menite să consolideze comunitatea ca alegerea lui Matia în locul lui Iuda Vânzătorul, faptele Apostolul 1, 15 cu 26. Evenimentul pogoririi Sfântului Duh este relatat în mod concentrat în faptele Apostolul 2, 1 cu 4. Și când s-a împlinit ziua 50.000, erau toți împreună, erau toți împreună la un loc. Che înto simpli ruste, simpli ruste, tis, Pentikostis, isan pantes, omu, epi Tu aftu. Era toți împreună, la un loc. Și s-a făcut pe neașteptate sune din cer: Che geneto avnu e tu uranu, igos osper feromenis ca suflare de vânt puternic și-au umplut toată casa unde ei ședeau. Pe noi vies că e pliros în olon toată tonică, toată casa u istan catimeni, unde ei stăteau așezați, unde ei ședeau. Și-au fost văzute de către ei că oftis la naftis a fost de către ei, limbi ca de foc împărțite, diamerizomenii grose, glose, limbi de foc împărțite, osipiros ca de foc, erau ca de foc, și acestea s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei: Che, ecatisen, efena, ecaston, afton, Che eplistisan pantes, nevmatos a și s-au umplut toți de Duhul Sfânt, che irksanto la lin, eteres și au început să greiască în alte eteres, alte gloses, în alte limbi, katos, după cum nevma Duhul, Edidu le da apoftevste aftis, le da acelora, le da să grească lor, acelora, sinților Apostol, conform GNT, conform unei ediții scripturale grecești. Textul Lucan insistă asupra unității interioare a apostolului, dar și a contextului liturgic care îi ținea pe aceștia în unitate. Apostolii erau împreună, se ruga la pogorirea Duhului ei și Evenimentul venirii Duhului a fost imprevizibil pentru ei. Ei se pregăteau pentru primirea lui, dar nu știau clipa când această venire a Duhului se va produce efectiv. Tocmai de aceea, Luca sublinează amănuntul, cum că pogorârea venirea Duhului a fost pe neașteptate. Ceea ce aud apostolii, acel sunet venit din cer, este echivalat în exprimare umană cu o suflare de vânt puternic, așa după cum am tradus noi. Însă venirea Duhului nu a fost o rafală de vânt puternic și nici nu a fost o izbucnire de lim de foc material ca în urma unui fulger. Ceea ce văd Apostolii e de fapt un extaz, e o vedere prin Sfântul Duh. Însuși Duhul care cu boranii de dădea putere să vadă într-un anume fel, cum l-au și văzut în limb de foc, sub forma limbilor de foc, însă fără ca să fie limb de foc material. Dar apostolii nu primesc în ei persoana Sfântului Duh, lucru imposibil pentru umanitate, adică ce înseamnă pogorea Sfântului Duh? Nu înseamnă pogorirea după persoana Sfântului Duh, ci primesc la cinzecime puterea de viață făcătoare și sfințitoare a Duhului Sfânt, de fapt, a treimii, că slava Tatălui se coboară de la Tatăl prin Fiul întru Sfântul Duh, de aceea, vorbind cel mai adesea, în termeni liturgici, în termeni dogmatici, în termeni canonici, despre Harul Sfântului Duh. Dar, de fapt, Sfântul Duh este, este cel prin care curge Harul de la Tatăl prin Fiul Întru Sfântul Duh. Nu este numai Harul Sfântului Duh, ci este Harul Întregii Trăim. De aceea, maximalizarea idei că numai Sfântul Duh ne oferă Harul, este o exagerare și o ieșire din gândirea teologică ortodoxă, pentru că Harul este al întregii trăim și nu doar al Duhului Sfânt. Harul este cel care coboară în apostoli. Tocmai de acela apare împărțit, distribuit în mod personal și în același timp lucrând aceeași harismă, pentru că toți apostoli au început să grească limbi diferite. Harisma glosolalie apare ca o consecință directă a prezenței harului înșiși, dar aceasta nu este singura consecință directă, directă a rămânerii Duhului în apostoli. Credem că Luca a evidențiat doar harisma glosolaliei ca urmare directă a venirii Duhului, pentru că aceasta a fost sesizată imediat de către mulțimea de oameni existente, la acea dată în Elustanic, cum se spune, cum a spus Sfântul Luca în Faptele Apostolului din 2 cu 2, din faptele Apostolului 2 cu 2, reese că Harul Domnului umple mai întâi casa unde îi ședeau. Din traducerea noastră, credem noi destul de acurată, surprindem faptul că Apostolii vedeau pe Duhul ca o limbă de foc stând deasupra fiecăruia, cu ofor, GNT și goc, faptele Apostolului 2 cu 3. Sfântul Luca subliniază-mă categoric nu numai umplerea case de Duhul, ci și a ființii apostolilor. Faptele apostolului cu pasantul Duh nu stă doar deasupra lor spectacul, spectacular, ci rămâne în ei verbul timplimii. Timplimii în versetul al patrulea, având nuanță pasivă, indică întotdeauna o realitate interioară, o realitate care nu numai că umple, dar umple din destul, prea umple pe om. Apostoli, ca și casa biserică, unde erau strânsi și unde ședeau cu vincios, unde așteptau rugăciune, sunt recipiente vii ale Duhului. Dinamismul extraordinar al Duhului umple casa biserică, dar și pe apostoli care trăiesc acest eveniment în mod personal. Din fapt, de la apostol 2 cu 6 credem noi rese că evenimentul Venirii Duhului a fost un eveniment intracomunitar intracomunitar însemnând de, pentru Sfinții Apostoli și pentru cei care erau cu ei, cu, cu ei. Uh, un eveniment estratic trăind numai decât apostol mă depinde să preferi de a decât de mulțime mulțimea s-a adunat și s-a tulburat nu din cauza venirii Duhului pentru că nu aveau dispozitive interioare de recepție ce pentru că au auzit sunetul venind din cer fiecare dintre ei auzeau pe apostol vorbind pe limba lor. Din 2 cu 11, aflând că apostolii nu articulau cuvinte din alte limbi la întâmplare, așa ca și pneumatici ai momentului, ci greau în limbile materne ale ascultătorului despre mărețire lui Dumnezeu, ta megalia Tuteu. Din versetele următoare al capitolului vedem că Petru vorbește cu tării despre venirea Duhului, fără teamă fără complex se citează profeția pneumatologică a lui Ioil la 2.17.21 cităm întotdeauna faptele apostolului aici, care desemna evenimentul ce abia se petrecusă cu ei și vorbește despre Fiul Tatălui, despre Hristos și răstini învia care s-a înălțat la cer și a revărsat pe Duhul peste Apostol 2.22.36 Prezența Duhului în Apostol unifică ființa lor, unifică Cunoștințele pe care le aveau descoperă adâncimile cuvintelor Scripturii și pe cele rostite către ei de Domnul îi umple de multă cunoaștere, desfinținește puterea de a face minuni. Ei nu sunt alții pentru că se propun catare, ci pentru că harul cuvintelor și al faptelor lor este cutremurător, tulburător pentru cei din preașmă, pentru cei care intră în contact cu ei. Apostolii sunt acceptați după primirea Harului din prima ca oameni care dețin adevărul și îl spun cu putere. Predica Sfântului Petru, după afirmația lui Luca, ale pătrunde, străpunge inima celor care l-au ascultat. Faptele Apostolilor 2.37 Ei sunt eminamente alții după venirea Duhului. Paraclitos, mângâietorul de care vorbea Ioan 15.26 mărturisește acum din ființa lor cele lui Hristos la care fuseseră martore apostolii. Însă mângâietorul nu se substituie lui Hristos, nu îl elimină din viața apostolului pe Hristos, ci îi intensifică prezența și lucrarea lui Hristos în ei își. Venirea Duhului înseamnă pentru apostoli, începutul teologisirilor, lor despre trăimea Dumnezeirii, despre Tatăl Fiul și Sfântul Duh care se află în raporturi de intimitate absolută. Dacă citim capitolele 14-17 de la Ioan, îi se pare, poate, că apostolii nu puteau prinde adâncimea lor ideatică, în predica lui Petru de la Fapte 2, constatăm că el se situează în fața mulțimii cu o teologie trinitară tot la fel de copleșitoare ca și cea de la Ioan. Prezența interioară a Duhului, cu alte cuvinte, nu diluează adevărurile teologice, și le intensifică, le abisalizează. Apostolii nu rămân la un moralism ieftin de duzină, ci îl propun foarte viu, cu mare cutezanță din punct de vedere teologic și moral, pe Isus cel viu și Trăimea. Venirea Duhului însemna umplerea interioară de prezența halului treimii, dar și extinderea comunității primare de credincioși. Biserica apare ca evenimentul domnicesc abisal, care își găsește exprimarea în diversitatea persoanelor botezate, dar care nu face rabat de la unitate de credință care îi ține pe toți la un loc, la un loc în biserică. Orizontala bisericii, în speță, comunitatea credincioșilor este legată trime prin Duhul. Însă Duhul nu este o putere care certifică orice aberație, orice anomalie, orice extremism, ci e Duhul care certifică adevărul pentru că e Duhul adevărului Hristos conform Ioan 15, 26. Duhul Sfânt reliefează pe Hristos în Apostol și treimea și această reliefare devine atât scriptură a Noului Testament cât și experiență vie a vieții duhovnicești, adică tradiție. Și am ajuns la pagina, am sfârșit pagina 70, a 77 -a, pentru ca în podcastul următor să vorbim despre Extazul Sfântului Arhidiacon Ștefan, descris în Faptele Apostolului. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Dumnezeu să vă lumineze mintea și sufletul pentru a crede întru El cu adevărat și a face fapte desfințene, bine bineplăcute Lui. Amin.